Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 14 Cele mai eficiente 12 cuvinte pe care le puteți folosi Un studiu realizat de University of California a arătat că cele mai convingătoare cuvinte din limba vorbită sunt acestea. Descoperire, garantat, dragoste, dovedit, rezultate, economie, ușor, sănătate, bani, nou, siguranță, tu și așa mai departe. Noile rezultate pe care le veți obține descoperind aceste cuvinte verificate vă vor garanta mai multă dragoste, o sănătate mai bună și o economie de bani. Ele sunt absolut sigure și ușor de folosit. Puneți în practic aceste cuvinte, introducându-le în conversațiile voastre de zi cu zi. Următorul capitol ne va învăța să transformăm formulările negative în formulări Pozitive.